Okej, välkommen till avsnitt 18 av Abon Comics, det här är Nico tillsammans med Färdan Jo! Ja. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serien Beautiful Canvas, Saga volym 5 och 6 Och det gemensamma läsningen den vecka är Hulk, World War Hulk X-Men Men innan vi hoppar in i det roliga, måste jag ta upp den tråkiga nyheten att vi kommer ta en liten längre paus efter det här avsnittet det är så att jag har hamnat i en väldigt ond cirkel och måste ta en break för att komma ur det hela Däremot kommer vi släppa ett avsnitt slutet av den här, jag tror på fredag kväll eller lördag Ett avsnitt om varför just det här och det är att jag har psykisk, alltid brottas med psykisk ohälsa och tv-spelsmissbruk som har gjort att jag behöver ta en break, komma ikapp i livet, och just det kommer jag prata om i torsdagsnitt. Så, väldigt viktig punkt som kommer vara väldigt intressant att prata om. Och just där har vi tag kommer vi gå igenom en bok som handlar just om allt det här och recensera den och också prata om mina privata händelser i livet. Men, vi hoppar in i det roliga istället just nu som är. Comics. Beautiful Canvas Issue 1 tänkte jag prata om ännu ett sådana här gratisnummer ja. Tog ju upp det förra veckan att gratisnummer är inte så jävla bra Nej, inte alltid eller? Och den här är ju lite åt samma håll Den här är skriven av Ryan K. Lindsay Tecknad av Sammy Kvela utgivningssvård 2017 Synopsen är Lon Aisley är en hitwoman Anställd att döda ett litet barn Några dagar efter att hon upptäckt sin fläckvän är gravid i en djärv försäkrar om osäkerhet låter hon pojken leva och beger sig, sig ut på vägen. Trots att hennes chef helt klart vill se honom död av en anledning. Denna dämpande kriminalbrist deltar i den känns som känslomässiga dikotomiskaparen förstöraren som lång försöker ansluta. de två väldigt olika världar hon nu bor i. Jättespejsat skrivet men den här börjar lite som man får följa en hitman. Eh, börjar väldigt som en eh, vad ska man säga verklig åt ett håll eh, serie som handlar om en, hon, den här Lon Easley som då är en hitwoman hon yrkesmördare får ett uppdrag ska döda en någon åker dit dödar en kvinna möter ett barn kommer in och kollar på hennes den, som ser sin mamma död eh, hon här tar med sig pojken ut på vägen och åker iväg och så får man följa det händer lite smågrejer, man får se den här Hon som har beställt mordet är ja, men, helt helt psycho Hon står och vattnar sina blommor med blod som har tappat upp från ett li eller en snubbe som hänger upphängt i kedjor och som så såg att sågat av ena armen och ena benet och droppa honom på blod för att vattna sina blommor wow. Jättespejsat med sig psycho Men och så får man se den här Lonnie Isles flickvän sitter och pratar i telefon och hon tar sig på magen och berättar att hon är gravid och dittan och dattan det känns lite som att ja, men den är väldigt spårad den, Men det är ändå sen Verklighetsbaserat man ska säga. Det, det ser ut som att det händer i verkliga livet mm, mm. Fram till Typ sista delarna av <går> Serien där det helt plötsligt eh, Lonnie Isley och den här killen Lillgrabben eh, Bil blir smärsad av en stor typ Paketbuss Eller vad man ska säga ja. I Där kommer det typ superhjälta. Det är aliens Det är eh, liksom mutanter och något slag. Vad, i Från den ingenstans. bussen eller den bilen som kör på dem? Ja, i de? den bilen som körde på dem kommer helt plötsligt, de är någon kriminalgäng eller något gäng, och det är liksom mutanter det är alias, helt möjligt. Passar inte in i resten av det som hänt alls. Och hon här, bruden då, hon blir knockad, sen helt plötsligt så ligger alla de döda, och grabben står typ i vattnet med eld i händerna det visar sig att han också har någon superkraft eller någonting av slag. Och där där första numret och jag fattar ingenting. Det här kom från ingenstans och passade inte in för fem euro och jag har ingen aning var de fick det ifrån. Så jag bara, ja, ja. Jag tog upp den här för att framsidan såg väldigt häftig ut. Men nej. Alltså, den är så spårad och hoppig där av något slag. Alltså, man ser det här mordet, man ser den där yrkesmörden man ser det där, det, det. Och de hoppas så jäkla mycket för att få in så mycket i det här första numret. Och sen bara slänger in det där i slutet, gjorde att jag bara, nej men det här kan inte jag ta seriöst för fem öra. Jag vet inte vad ni håller på med. <laughs> det låter ju skitspejsat men är det några superhjältar och mutanter slash aliens slash allt möjligt som gör det intressant då? Eller är det nej, bara de liksom? Jaha, jag och... har ju jag har dör dem? Mm. Det är typ en kvinna med armar Det är typ ja, men det är olika sådana där grejer. Okay. Och så hon, den här rollen, hon blir ju att Sen vaknar du upp och ligger alla de döda och ligger står med eld i händerna så, och i vatten och och bara, bara ha du har krafter, du. Kul. Och det what nämner de ingenting fuck? om in, innan. De nämner ingenting om vad som här finns i världen eller någonting. Så det där är liksom, det första man möter, det är bara de där som kommer bara, boom! Aha, kul, hej, vad kan ni? Det uh, låter ju bara galet, ju. Ja. Alltså, för jag kan, kan ju tänka mig att det ändå är en grej liksom för att få väcka intresset på något vis då, att liksom mm. visa, okej okay, shit det finns superhjälter det finns mutanter, det finns allting sånt här liksom, men om man inte tar va, eller alltså, jag fattar inte varför Nej. om man inte bygger upp det liksom, som att det finns i världen, man bygger upp det överhuvudtaget då blir ju bara det som en what the fuck moment och sen tar ju hela numret slut så jag vet inte om de försöker folk för att det ska lockas in. Oj, jag måste se vad som händer. Men för mig blev det bara, oj det här passar inte in, nu lägger vi undan det här. <laughs> Nej, så jag kan inte säga, jag kan inte ge den godkänd eller någonting sådär var dagens jättekorta inslag av eh, nummer ett serie som inte borde ha gjorts. <laughs> ja, absolut. Ja, men det förstår jag. Och det, alltså, det verkar ju vara rent generellt att det är så nu. Ja. För det känns som att alla gratisnummer jag har läst har ju... Det är ju inte första numret som har fått in mig. Nej, absolut det, inte. Det är ju när jag liksom bara av ren envishet bara, ja men jag köper ett till. Jag, jag köper ett nummer så får vi se vad som händer. Mm. Och då är jag plötsligt bara, ja men fan, det här kanske ändå är värt att läsa vidare liksom. Mm. Men det är det som är så svårt. Vissa är ju så här gratisnummer som kommer hela tiden. Och vissa är ju sån här ordentliga som kommer från, det är väl nu på lördag också tror jag, Free Comic Book Day. De som är från Free Comic Book Day, de vill man ju läsa för det är troligtvis lite värde i dem. De som ja. bara är gratis ändå, det verkar ju mest vara skit som vi har tagit upp nu. Så det är svårt <laughs> att vilka som är vilka. Eh, nej, nej, jag kan inte ge den här godkänt tyvärr. Så det var nej. väldigt kort och väldigt intensivt. Nästa dock, vi pratade ju lite om Saga volym 4 förra veckan och också 2-3, eftersom jag hade tagit upp det. Aha. Och jag har fortsatt lite där. Eh, saga volym 5 och 6 har jag läst. Lite, eh. vänta, vänta, vänta. Jag måste stoppa det där. Jag har fortsatt lite, säger du. Ja, du har läst jag har inte två... tro vad som händer. Du har läst två hela jävla fucking volymer till. Vi uh, kan börja med skriven av Brian K Tecknad för Jonas Staples ute i 2015 och 2016. Det finns två volymer efter den här, men det här är de jag tog upp nu. Ja. Och istället för att dra upp en synopsis från vad det står på baksidan av komm som jag van i alla fall gör så drar jag lite från huvudet, för jag vill inte spoila någonting eller så där. Uh, förra veckan så pratade jag om att Hazel hade ju blivit kidnappad. Av den här tillsammans med. Prince Robot Force son också hade ju blivit pekinad av en annan robot. Ja, just det. Det händer grejer det kommer någon sån här rebellstyrka. För jag sa ju tidigare att det hände, det som var i förra numret, var ju att alla gav ju typar upp. Ja, exakt, exakt. Alla Och lite så är det fortfarande. Men nu har man istället för att göra det intressant, tagit in en rebellstyrka som intresserar sig av det här istället. Och mm. de, de nämner den här rebellstyrkan som Rena freaks. De, de går över gravar för att få sitt mål. De har, de har bränt upp eh, dagis. De har dödat civila. De gör, de, gör allt. de skiter i vilket. Ja. Och han, den här robotsnubben han försöker få in en fot där för att han vill, han vill stoppa. Vad heter det? Han är förbannad på robotkungafamiljen. För att de har doktorer som kunde ha räddat hans son. Men valde att inte hjälpa honom med den, med den medicinska delen för att rädda hans son. Så nu vill han hämnas genom att ta deras son. Liksom nästa kung för att inte, och stoppa kriget på så sätt. Aha. Och det är ju därför Marco, Hazels pappa och Prince Robot IV gick ihop för att försöka rädda barnen då. Mm, mm. De lyckas rädda Prince Robots unge. Okay. Men inte rädda Hazel. Men Hazel... Tillsammans med Farmon eh, Clara. Ja. Och en av de här rebellstyckena. Den enda överlevande efter ett tag. Mm. Eh, hamnar på en planet hos de bevingade. I som man ska säga. Ett fängelseläger om man ska säga. Ja. Där, de har de här, där, där de bevingade varelserna har hornvarelser I ett fängelse. Men där de har dagis för deras unga så att de ska kunna gå i skola. Och åt det håller. de dödar dem inte utan de får leva med det som ett stort fängelse där de även tar hand om deras barn på ett Det är lite mer som ett vanligt fängelse här hemma i Sverige typ då egentligen. Ja, ungefär åt det hållet. Ja. Så Hazel får ju gå i skola alltså där och börja lära sig prata ordentligt. Så när den här femte volymen tas tag, då är Hazel fyra år gammal. Oj, jävlar! Så hon, hon pratar ju allting och man får lära... Att man får lära sig lite om de här familjen och sånt Och det är liksom, hela det här utspelas under några månader Femman Det är just den här rebellstyrkan Volym 6, det är mera just det här Fängelset och försöka Det som händer under de här, det är att eh, Både Marco och Elena, Elena eh, ja. Mamman och pappan då Till Hazel De splittras lite i fyran De går åt varsitt håll, de klarar inte av varandra Det är nästan som att de, deras förhållande Ska hålla på att splittras Okay. Nu i fem och sexan så hittas de tillbaka för att rädda Hazel. Och det är det hela det här går ut på egentligen. Ja, ah, ah. Spänningen har kommit tillbaka eh, ganska mycket, helt okej. Okay. Det som är intressant, det är liksom Hazel har blivit det som är intressant nu. Hur hon är som person, hur, man får, hur hon bemöter karaktär, Hon är väldigt oskyldig och det kan ju sättas på lite prövningar och allt sånt där. Och också man sitter och väntar på det här eh, Elena och Marks liksom återförening med Hazel, man sitter bara och väntar på att det ska hända hur de ska lösa allting och det är snyggt gjort men det går jävligt fort alltihop det är det som har hänt nu istället nu trycker man på som sagt, nu har det gått fyra år man slänger in det här bara tju, tju, tju. det skulle inte förvåna mig om nästa nummer sex, och liksom nummer sju, åtta hoppar ännu längre fram i tiden och allt sånt där eh uh. Men de har gör lite schyssta grejer med karaktärerna utan att spoila allt för mycket. The Will till exempel. Ja. Eh, han har ju blivit deprimerad och allt. Och blivit smällfet. <laughs> What? Okej. Okay. Ja, ha, ha, han mår så dåligt och det har lagt sig på. Han har blivit chockis istället och sådana där grejer. <laughs> de gör lite olika grejer så här. Vissa är det som att de tappar karaktärer helt. Ja. Som Marcos exfru och sånt. Jag sa ju att hon gav vi typ upp förra. Hon är ja. inte ens med om de här. Hon bryr mig okay. inte om utan att Man tar in rebellstyrkan istället. Okay. Eh, och lite sådana där och det är lite så med vissa karaktärer här också, att man märker att äh, men nu släpper vi de karaktärerna för att få plats med nya karaktärer. Aha. Det är en spoiler vilken som försvinner och sånt där, men de gör det på ett, ja, men jag kan se att det passar in i universitet, men, men det är inte riktigt nödvändigt, men ja, vi fick in en ny cool karaktär, ja men jag, det får gå den här gången. Ja, så ja, här är right. ett steg uppåt igen från fyran. Okay. Mm. Ja. Bara det att det går lite fort. Uh, problemet jag hade också för att göra till 4 av de där, det var ju att eller två och tre och alla. Det är det här sexet som inte behöver vara med. Det finns några sådana scener här, absolut. Ja. Eh, bland annat en stor typ drake som eh, sitter och runkar av sig själv senast ut som att han sitter och suger av sig själv. Jätteonödigt Men sen finns det vissa sex scener och sånt som ändå passar in. Och det här som var bra i första numret, det finns där, men det passar in ändå. Mm. Så, det, men det är också, så de har förminskat på det helt onödiga ordentligt, ja. men det, det är fortfarande mycket sex sånt där, som de speglar på men... och det finns dumma scener som sagt. Ja, fan, Det men... börjar ju nästan låta lite Game of Thrones av det här nu, liksom drakar ja. som suger av sig själv och det är onödiga sexscener, jag menar vad fan det är ju Game of Thrones rakt upp i liksom, ja. Mm. Nej, så absolut, det är lite så. och Så den här är lite spårad, det går väldigt fort fram nu, den här spänningen som var förut den är jättejättesvag det är den. Men den mm. har börjat komma tillbaka. Och eh. oh, men eftersom det går så fort så hinner man aldrig få upp spänningen ordentligt utan det är mer action, action, action. Nu ska vi försöka lösa det. Action, action, nu ska vi försöka lösa det nya problemet och dit och ja, Men det är fortfarande ja. karaktärerna är ju bra och sånt där. Och nu har man ju liksom sagt, byggt upp det här i sex volymer. Jag vet vilka familjer är. Jag vill bara se hur det här kommer fortsätta att lösas. Ja, så ja, det har absolut. blivit bättre igen, absolut. Och jag kommer fortsätta läsa det. Mm, mm. Det är bara det att jag vet nu ungefär vad jag har. Nu är det så här. Mellanbjörk som jag kommer fortsätta läsa bara för att jag har följt med så länge nu. Så jag vill läsa resten också. Ja, Men det. det är inte sån här hype att Oj, jag måste få nästa, jag måste få nästa. Utan jag tar upp dem och nu när jag har läst 7-8 och jag måste vänta ett år för att nästa volym kommer så kommer inte det göra mig någonting. Om de inte dessutom har jättekelägger fram till. Men just nu känns det som att ja, det är kul läsning när det kommer. Ja, ja, men exakt. exakt. Men då nästan till det viktiga då. Alltså, mm. Tycker du att det, säger kära, som jag då, borde jag fortsätta läsa då? Borde jag läsa Katti? Det tycker jag. Det är som sagt, fjärde volymet var en ordentlig depp. Egentligen mm. äh, helt onödig också. De tar upp lite grejer, men den är egentligen helt onödig. För det som är, jag vet något gammalt. Du har väl mött de där reporterna? Ja till finns folket. Yep. De bör ha kommit tillbaka här helt plötsligt. Och det ah, okay. är de för att de ska kunna komma i kapp dit Marco och Anna och de där. där så måste de gå igenom det som hände i fjärde volymen. Det är lite åt det hållet på för att ha ah, har okay. in det där. Ah, annars ser ah. liksom ingen riktig varför det ens behövde vara med uttaget förutom att <laughs> någon karaktär därifrån fick följa med bla bla bla. Ah. Nej. Så det är, det är annars behövdes inte den för fem öre. Men nu har man börjat komma hit, man börjar komma tillbaka helt enkelt. Den här påminner ju den är ju grad som 2 och 3. Etan var ju liksom 4 och 5, 5 och 5 där uppe. Mm, mm. Den här är inte riktigt så hög men den är fortfarande bra det är den. Absolut. Ah, okay. Ja Nej, så rekommenderas så speciellt du som har läst ändå tre volymer. Du kommer kom att få förbi 4:an så jag läste 5 och 6. Det var väl liksom jag började läsa så bara ah, men det var väl okej okay, Ska jag ta upp en annan och läsa, eller ska jag fortsätta för jag är intresserad? Men jag tar upp en till. Det var därför det blev två volymer av ja. Saga nu då. Ja, men då blir... Då, för att jag är fan intresserad av vad de tänker göra. Däremot så var mm. jag lite rädd förra veckan när du pratade om fyran. där. För att den lät verkligen inte bra. Det, det lät som att det var en, en ganska radikal dipp, verkligen. Mm. Ja, men för mig var det, det. Vissa kanske gillar den mycket, men för mig var det att jämföra med skilda världar. Och det ja. intresserade ut mig liksom. Ja, men det var det jag hade där ganska snabbt igenom, men det är för att jag kan inte om man sex volymer in, så mycket spoilers. Ja, <laughs> jo, så. Nej, men, det, det, nej, men det, det är lugnt. Det känns ändå som att du, det, du, du har väckt mitt intresse igen, om vi säger så. Det är väldigt mycket mm. mer än en... Alltså jag satt och funderade på om jag skulle börja hitta en ny, en helt ny serie. En, mm. en sån stor serie så att säga som jag kan följa. Men nu låter det ändå som att jag kanske borde plöja igenom fyran så att säga mm. så att jag kommer vidare till där du är nu någonstans, där det ändå låter intressantare. Mm. Ja, precis. Ja, men det, det som var intressant här, det är ja, det som inte är intressant är att man får följa reporterna, för de är inte så intressanta. Nej. Men det som är just som är bra, det är just Hazel. Man får mycket mer av henne nu mm. när, som litet barn och sånt, och det är där. Jag tror man kommer att köra mycket, mycket mer på henne nu än de andra. För Marco och Anna... Elena, de märkte man knappt av liksom. Nej, nej. Men vad då fortsätter är det även de här nyare volymerna, är det samma sak som i början där att det faktiskt är Hazel som berättar allting eller är det mm. har man släppt det helt nu? Nej, sånt är fortfarande hela tiden att hon återberättar ifrån vuxet stadie tillbaka till barn, så det, det är för det är samma ja. grejer då. Ja, för, för det minns jag ändå som en sån del som jag tyckte var intressant just för att det hintar ju hela tiden om att om att det kommer ju alltså, det borde komma mer liksom. Mm. Jo precis. Och, men det är också såna här de säger emot sig själva ibland. Jaha. Och så som bara ja, men Marco och Elena de har inte så här de hon bara ja oh, de har de rör typ varenda inte de har inte haft sex förrän de träffade mig igen och liknande. Ja. Några scener senare och då har de sex och de har inte alls träffat henne så bara, vad snackar de Det är, liksom, så, så, det är bra men allt håller inte riktigt det är där man kan Nej. hitta hålen istället Det var någon som missade något litet blad när de liksom mm. skulle börja stapla upp vad som hände i nästkommande volym Nu liksom. är ja, precis lite åt det hållet Nej men det är värt att ta upp så gör det Mm, mm, mm. Och Absolut. då har vi bara den gemensamma läsningen kvar då. Ja. Och det är Hulk World War Hulk X-Men Och eh, jag börjar med Det här är samling av en hel jävla del World War ja. Hulk X-Men Issue 1-3 Irredeemable Ant-Man eh, 10 Nummer 10 Avengers Initiative Issue 4 och 5 Ghost Rider 2006 Taw issue 12-13. Iron Man Director of Shield från 2007 issue 19-20. Mm. Så det är en hel del. Och därför är de <laughs> en hel del olika skribenter och allt. Skriven av Christos N. Gage, Robert Kirkman, Dan Slott och Daniel Way. Teckna Stefano Caselli, Andrea De Vito, Butch Guisi, Gever Salteres. Utinsåret för hela den här samlingen var 2015. Synopsen är, World War Hulk omfattar hela Marvel-universum eh, och effekterna av kampen känns av alla hjältar, skurkar och civila. I Avengers-initiativet, när hulken och hans krigare invaderar Amerika, så har det superhuman-väpnade styrkor samtalet. Under tiden är det Irredemable Ant-Man på gång som gömmer sig från S.H.I.E.L.D. men nu har saker förändrats. Hulk har kommit till stan. Också med Iron Man saknas efter sitt kamp med Hulk. S.H.I.E.L.D. kastas i kaos. I andra hörnet av Marvel Universe Johnny Blaze får vad han vill ha. Till tillfälligt upphäva hans strävan efter de avstående avatalerna av Lucifer. Han har tvingat Goatrad att gå till konfrontation med The Hulk i hopp om att rädda oskyldiga. Och det är en all-out action som X-Men slår Hulk i försvar för Professor Xaviers dröm. Ja. Vad ska man säga om den här? Den är lite hoppig. En hel del olika berättelser. Jag tyckte om den faktiskt. Tyckte den var jag, måste, ja, men jag måste faktiskt hålla med. Jag tyckte det, alltså, du säger hoppig, men jag håller med om hoppig, men på ett bra sätt. Mm. Jag älskar hela det här för att själva grundstoren i, i, i den här samlingsalbumet eller i, i den här samlingen ska vi säga: är ju just oh. hulken och hans mm. eh, egentliga krig det, det, det, det hans hämnd ska vi säga snarare för att själva storyn det är ju egentligen det är ju ingen spoiler storyn Nej. är ju att, nu kommer jag ihåg vilka de är det är Iron Man bland annat Mr. Fantastic uh, Doctor Strange och Black Bolt ja, bla alltså ja, som har lurat in hulken i ett, fly i ett flygskepp i ett rymdraket och skicka mm. iväg honom egentligen. Ja, ute i rymden. För han har varit med om en gammal Ray liksom strålning som gör att han är hela tiden hulken. Han blir inte Bruce Banner igen utan han är hulken. Och tills dess att de har hittat ett botemedel så skickar de ut honom till, de tänkte, en planet som är obebodd. Ja. Som han kan vara upp till tills de hittar och kan få honom mer mänsklig igen. Exakt, exakt. Och, men vad som händer är att Rake eller raketen. Eh, skeppet missar sin bana. Eller alltså, den träffar inte den planeten det är tänkt. Mm. Hulken landar på Qatar eller vad fan hette? Nej, vad heter ja, det, är det? är någonting sånt den här planeten heter i alla fall, som han landar på. Eh, där det visar mm. sig vara inte alls lika obebott. Utom han tvingas till han blir tillfångatagen, va? Och bli, tvingas bli gladiator och grejer. Eh som man sett nya Thor så förstår man ganska exakt vad det är för något. Ja, men exakt. exakt. Hur som han Nu är han på väg tillbaks. Mm. Eller han tar sig tillbaks. Och nu vill han ställa alla de här människorna som skickade iväg honom till svars. Mm. Så att han, har, han går till och med ut. De är i Manhattan tror jag var. Eh, går han ut med att stick alla. Lämna stan. Evakuera hela stan. Ni har 24 timmar på er. När jag kommer tillbaks här om 24 timmar då vill jag se de här människorna. Mm. Inga andra. Det är de jag vill se. Jag vill egentligen... För det tycker jag är snyggt av honom. Han vill ju egentligen inte skada civila om det är liksom absolut... Eller <går> <går> om det är absolut inte är nödvändigt. Så han säger ju... Ja, Evakuera så mycket ni kan. Jag vill träffa de här människorna sen. Snälla. Gör inte motstånd. Alltså så här... Mm sätter inte upp mot er, mig. För att jag kommer att liksom pulverisera er. Ja, precis. Och det, och, och det är i stort sett där det, det hela drar igång sen. Mm. Men jag gillar hela den här eh, Ja. Jag får inte riktigt någon så här på hur länge han har varit borta. Men det är ett bra tid. Som du sa, gick från var det, slav till gladiator till konung. Exakt. <laughs> för sen hans fru, liksom, det blir eh, något så här... en vad är Raket eller missil som dödar hans drottning och flera stycken. Och hon bar på hans barn. Så nu är det liksom, ja ah, det är ni som har förstört det här. Nu kommer jag hämta det. det. är liksom, som du sa. Det är Iron Man, det är Doctor Strange, Black Bolt och Mr. Fantastic. De fyra här som jag ska, ja, som det verkar döda dem. Liksom. Han fängslar Iron Man, men så låter det, vill han döda dem. Och alla andra ni får gå. Jag vet, det är bara de här jag vill ha, För de har förstört mitt liv. Mm. Och jag köper den grejen. Jag hade gjort exakt samma sak. Ni skickar ut mig. Jag blir stark. Ni, tack vare er, så liksom, som han ser det, så är det tack vare de raketen kom. Jag vet inte hur, men han har, man, det är ju inte helt frisk där. Men jag Nej, förstår. Vad händer igen? Man har väl inte riktigt fått någon klartecken i vad den här raketen... Alltså, man förstår om man får berättat för sig just det där som du drog nu. att han, han blir tillfångatagen, han blir slav, gladiator, det hela den biten. Han är konung. Sen mm. på något vis så kommer det en raket eller en bomb av något slag som i stort sett utplånar alla som inte har... Som inte är hulken, typ. Nej, precis. Verkar det som. Och den skyller han på dem. Mm. Men vad jag förstår, eller vad jag kan komma ihåg så får vi inte reda på vem det är som faktiskt har skickat den här raketen. Nej. För, det, för och... det är ingen av de här karaktärerna som erkänner att de har de erkänner att de att har erkänner varit med och skicka ut honom. Mm. Men inte att de har skickat den här bomben efter honom. Nej, precis. För det man kan säga på en gång, vi har ju inte läst grejen han det är liksom halk han blir koning och det, så vi vet inte vad som händer där. Vi Nej. får ju aldrig riktigt reda på det här. För att Jag antar som det klassiska att det är Stark Industries som står på bomben. Att det är så han kopplar på det. Det är säkert det som de gör. Säkerligen. Men vi får ju inte heller i den här samlingen reda på hur det här avslutas heller, utan vi får ju bara den här uppbyggnaden. De här berättelserna berättar egentligen samma story från olika vinklar hela tiden. mm, mm. Och, så det är därför vi är osäkra på vad det är som verkligen händer. Ja, ja men exakt, exakt. Men för att återgå till det då, att det är det jag tycker är så häftigt med det här hoppiga fram och tillbaka. För du får egentligen, du, alltså alla de här berättelserna, för det är, vad blir det, en, två, tre, fyra, fem. Det blir fem stycken olika berättelser mm. som berättar samma 24 timmar egentligen. Mm. Och det är hur alla de här ställer sig till det här hotet, alltså hulken- hur de, ställer, hur de liksom vilka förberedelser de gör vad de försö vissa försöker ju bara head on ge sig på hulken och man får se hur det liksom går för dem och, och mm. ja uppenbart eh, kanske inte alla gånger jättesmart gjort eh, vad de också hela tiden berättar som gör, som gör att jag tycker att den här historien blir intressant det är att det här är det argaste de någonsin har sett hulken mm. De, alltså han, han är helt enligt vissa helt bortom räddning till och med. Mm. Från att, alltså, de, de har inte sett den här, den här typen av kraft hos honom. Hulken har ju alltid varit den här karaktären, i alla fall i mitt huvud den här karaktären som är väldigt lik stålmannen. Han är ju i stort sett helt det går inte, det går inte att skada människan mm. hur man än gör. För att, Ger du det på honom då kommer han bara bli argare. Och då kommer hans kraft att växa. Ju mer du slår, ju argare blir han. Mm. Och, och, och ju mer, alltså, ju mer skyddar hu själva hulken Bruce Banner. Alltså det, det kommer liksom inte att gå. Men för att hata ett sånt system så pass mycket som jag gör. För jag, alltså, stålmannen är meningslös enligt mig. Och mm. läser serier och allting sånt. För att ingenting kommer att bita vad de än Nej. gör. Eh, så tycker jag det här görs skitsnyggt. Verkligen. För att man får se verkligen allt runt omkring. Det handlar inte så jävla mycket om hulken. Utan det handlar om alla de här karaktärerna. Vilka val de gör. Vilka val de har gjort. Hur de ställer sig till det här. liksom. Mm. Och det tycker jag de gör skitbra. Verkligen. Mm. Jag ska säga, vil, vilken, om man nu ska gå in på den biten. Vilken av delarna tycker du är, är din favorit? Eller alltså vilken är det den som du uppskattar det mest? Hulk, World War Hulk, X-Men som den heter Jag tyckte det var bäst X-Men-grejen Lite ja. kort, tycker jag Men jag tyckte den, den var ju bäst tycker jag mm. Det här med Superhumans Den jag gillade jag inte, jag tyckte den var lite tråkig När jag läste de här kidsen ja. Men det är den som fastnade mest hos mig Just den story-delen alltid När jag tänker tillbaka så är det näst, det, är det jag minns mest För det var nästan den så var längst kändes som med kidsen under uppträningen samtidigt som dittan och datan Och det återspeglar sen också mycket med eh, Shield och sånt där. Att man pratar ju mycket om det här. De fångar tas, de räddas och dittan och datan. Du tänker på The Initiative va? Eh... Det, är under ja, den, den, det, är, det är under de numren i ja. alla fall va? Som, ja, det, som de är med i. Jag, tro, jag, ja, tror i alla fall att jag vet bara så. att de är inhumans det är det jag ja. vet, sen verkar de vara med jag läste ju allt på en gång så det är Ja exakt. Jo, men, jo, det är under numren som i den här samlingen heter The Initiative mm. ja. Hur det, det... Den var tråkigast att läsa men det är den som gav nästan störst in påverkan eftersom de tog upp så mycket mm. de gjorde inte mycket mer är det därför men det gav en hel del ja. ant men tyckte jag var helt värdslös jag, jag måste hålla med För det har jag faktiskt skrivit Det är därför jag ville kolla ja. Jag har fler utav dem som jag tycker var dålig Eller in, inte dåliga Men jag, jag förstår ju att det är schysst eh, Kanonmat Eller mm. vad man ska kalla det för Men Ant-Man-delen är ju fan mm. i, Meningslös Alltså egentligen känns jag, känner jag så lite Över alla förutom X-Men Att alla ja. var inte De var inte bra Men i alltihop som vi ser en hel bild så mm. gjorde det så pass mycket. Skulle jag bara läsa en av de här, liksom, det, det, det, då skulle jag inte säga att de var bra. Men nu när man fick helbild från, som du sa, hela de här 24 timmarna från olika håll, det gav jättemycket. Mm. Men x -Men var ju den som faktiskt var bra ändå, tycker jag. Ja, absolut, det håller jag med om. Och det är den som är, enligt mig, är den som är mest väl, alltså välskriven också mm. på det sättet. Alltså det, det, det, det är den som verkar mest logisk dessutom. Mm, Och den som ger mest. För det är ju helt ärligt, mm. där får du mest hulken. Du får mest förklaring inför alla de andra delarna du ska få se framöver också. Så att det är ju huvudstoryn, absolut. Mm. Och det är den som är lätt Men det som du säger, tyvärr så den fastnar ju inte lika lätt som de andra gör. Nej. Eh, av många olika anledningar. För att, till exempel om vi ska ta delar som var helt meningslösa enligt mig. Så ju, Ghost Rider är ju inte jättemycket att hänga i julgronden heller. Det, det numret, eller de två numren vi får läsa där. För mm. Visst, det kan ju vara så om man får läsa vidare och se vad som faktiskt händer sen. Mm. Då kan jag förstå varför kanske Ghost Rider finns med här. Det är kanske till och med så att jag kommer att förstå varför Ant-Man finns med här. Men det lilla jag får se av Ghost Rider mm. så hade jag lika bra kunnat skitigt att läsa den delen om jag ska vara helt ärlig nu. Det var, alltså det var klart att det var intressant att få läsa om Ghost Rider eftersom att det, jag tror att det är första gången jag läser den eller andra gången jag läser om honom i serietidningsformat. Mm. Så att det var spännande, absolut. Men, men han gör inte så där jävla mycket, eller? Nej, jag håller med. Det var kul att läsa honom för det, det var ändå helt okej okay läsning. Och så de gjorde, det var en kul grej. Ja. Men det gav verkligen ingenting för det har ingenting med resten att göra överhuvudtaget. Här, in och ut bara okay. ja, okej. <laughs> ja, verkligen. Däremot så vill jag faktiskt säga det att jag fick lära mig en del om Ghost Rider i de nummerna mm. som jag inte visste om faktiskt. Just hela det här med, de förklarar eh, att Ghost Rider och eh, Johnny, vad heter han? Johnny? Johnny B Good Johnny b Be... eh, jag skriver upp där. Johnny Blaze. Ja, exakt. Johnny Bla Fan, Det borde man ju veta. Skit samma. Att det faktiskt är två. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Att det faktiskt Nej. är två skilda entiteter egentligen. Nej, precis. Och, och, och just det här att. Jag vet inte om det är så i alla stories om just Ghost Rider. För det är ingenting som jag har tänkt på tidigare. Att den mänskliga delen, Johnny, är ju faktiskt där för att begränsa Ghost Rider. Så att inte mm. han bara går fucking bananas på allt och alla. Ja, precis. För de, de förklarar ju lite grann som att för att, nu kommer jag inte ihåg vilka det är som pratar om det, men frågan kommer upp att kan Ghost Rider faktiskt stoppa hulken? Och svaret det är väl blir, Doctor Strange, tror jag. Ja, jag tror, jag tror att det är nog Strange som pratar om det. Och Strange svar blir verkligen så här att om Johnny kliver åt sidan och låter Ghost Rider köra då, absolut, då finns möjligheten mm. Självklart För att Ghost Rider är i stort sett En oberett Alltså det, det är en kraft större än hulken själv liksom. mm. Han är allsmäktig Han är så lik en gud man kan komma Eller vad de snackar om Ja men exakt, exakt Och det tycker jag var skitheftigt För så långt har jag inte tänkt på det För att jag har alltid tänkt som Ghost Rider Som en, ett, ett, helt ärlig, lite halvfånig karaktär mm. Just så, här, åh, jävla var kul. Han förvandlas till ett skelett och brinner lite grann och straffar de eh, oskyldiga jag höll på att säga. Men mm. det var inte alls det han gör. Eh, men, så att det, det tyckte jag var skitkul och man fick mycket liksom nyttig information om honom. Det är mm. nästan så att det varit lite intresserat av att faktiskt leta upp ett par nummer av honom och läsa bara därför. Ja, men då håller jag med om just det där. Och jag precis som åt andra hållet, när Johnny åker på råpisk för Ghost Rider bara, men jag tänker inte hjälpa dig för det här är inte vad jag vill göra. Och han bara okej, okay, visst Johnny tar inte så stor skada, han kommer att överleva. man han ger mm. inte iväg pisk heller. Det tyckte jag var jätteintressant. För jag som jag trodde också som du att det är en karaktär att och han förvandlas och blir Ghost Rider men det är fortfarande samma person. Så är det inte alls det utan det är helt, två olika personer med två olika liksom minds och tankar och liksom de dras åt två olika håll. Och det tyckte jag jättehäftigt att läsa om hela den delen. Ja men exakt, exakt och då blir, de, då blir han ju väldigt lik hulken genast. Alltså mm, om man precis. tar hulken i ett annat perspektiv. För att här, här mm. så verkar ju faktiskt inte Bruce finnas så jävla mycket där inne i det där gröna monstret. Nej, men precis. i vanliga fall så finns ju faktiskt Bruce Banner där inne och försöker lägga band på sig. Försöker mm. hålla undan hulken hela tiden. Det, det problemet verkar ju faktiskt finnas i Ghost Rider också. Och då gjorde du rena så här, wow, fick mig att tänka till. För jag må vara ignorant och inte tänkt på det tidigare. Men det var någonting som faktiskt väckte mitt intresse nu. Att, fan, det finns ju ändå en intern, eh, vad heter det, interna stridigheter där också. Mm. För att till exempel i första delen av Ghost Rider eh, hände ju någonting skitintressant verkligen. Man får berätta att eh, han jagar han, vem fan, jag kommer inte ihåg vad må, vem man hade delat upp i vad var det, 666 delar eller någonting sånt här. Ja, där. det är Lucifer själv som har delats. Ja. Och, och blivit små han, minions, skulle man säga. Ja, men exakt. Och han, han är på väg och liksom ska tillfånga ta en, en av de här delarna utav honom då. Mm. Och han står och han får, han får valet att antingen försöka plocka in den här delen av Lucifer eller den, karakt den liksom äh, klonen eller vad man ska kalla det mm. av honom eller försöka rädda en massa människor mm. och Johnny, hel Johnny, man får se där Johnny vill liksom så ja men vad fan är du dum i det är klart som fan vi måste gå och rädda de här människorna, och Ghost Rider bara så här, justice will be served och så drar mm. han åt ett helt annat håll mm. och bara lämnar de här människorna till sitt öde Precis. det är liksom det enda han ska göra det är att liksom justice det är det enda som finns för honom liksom och det tyckte jag var skitintressant att slänga in den hela den grejen där för det var ingenting jag väntade mig. Jag tänkte iskallt innan vi kom till, till den rutan liksom att ja mm. ah, det är klart som fan han kommer att låta honom sticka och så kommer han att springa och rädda massa människor nu. Mm. Men nej, det, det tyckte jag var verkligen ögonöppnande för mig i alla fall. Mm. Men det gjorde väldigt mycket men det var också att de det här att han förklarar sen då på ett bra sätt Ghost Rider. Han bara, ja, antagligen räddar vi de här tre, liksom 300 personer vad det kan vara ett flygplan. Ja, ja. Eller så räddar vi två biljoner människor genom att ta på den här. Det är upp till dig liksom. Man ja. bara, okej, okay, jag förstår din tankesätt. Du är ett monster, du vill bara döda dem där men du har ju en poäng också. Så jag tycker hela den grejen var riktigt häftig. Mm. Uh. Men som sagt, det, det var mycket såhär skitstories också Iron Man är ju skittråkig Varför? Och det här S.H.I.E.L.D. Och så här, det, det är mycket debatter och sånt Det händer inte så mycket egentligen X-Men var egentligen där enda Det var ordentligt ordentlig fight som man fick se Men det knöts ihop mycket Det som det här gjorde jätte jättebra, Det var just mm. det, man, det passade, man ser vad nya Thor-filmen Fick så mycket inspiration till hulken av För väldigt mycket delar som är i den här Är ju den hulken Även ja. om man kör mycket mer av Bruce Banner där senare. Men man, den har ju samma armor, den har samma uppbyggnad att han är gristokig, han är bara hulken och han är gladiator hela den grejen. Men det gjorde ännu mer att jag vill kolla upp hur det var innan allt det här hände. Hur det var ja. med familjen, hur han gick från slav till kung, det tycker jag lät jätteintressant. Så jag ska nog kolla in mer av hulken och just läsa den storylinen och få reda på mer. för Jag tycker det det lät jättehäftigt. Ja, och jag tror dessutom att jag kommer verkligen börja försöka titta vidare framåt också. För jag vill faktiskt se hur om man kan se hur det här knyts ihop sen. Mm. Hur man knyter ihop alla de här linesen. Vad som faktiskt händer. Vad, vad de gör. Alltså, finns det en lösning på det här ens? Mm. Går det att stoppa någon som i stort sett inte har ett, alltså kraften han kan anbringa är ju i, i stort sett alltså det finns ju inget stopp. Nej. Och det, det kan jag tycka blir skitintressant. Speciellt då om man tar alla de här superhjältarna som vi ändå har följt i alla medium som finns. Alltså, mm. jag menar, hur det, vi är ju insnöade på de flesta av de här som är med här. Mm. Går det att stoppa honom? För den biten tyckte jag faktiskt var intressant om vi nu ändå ska... Ant-Man var mycket skit, men mm. han, han, han får ju faktiskt en snille blixt och tänker liksom så här ja, men okej, okay, jag kanske ska försöka göra någonting gott också. Mm. Så han, han gör sig så liten han kan flyger in i hulken. Rakt in i munnen på honom och ner, ner i magen. Det är hans enda tanke. liksom Så här, Jag vet mm. att lilla, lilla jag kan inte göra någon skada på hulken på utsidan. Det går inte. liksom. Jag, jag rör inte på det. Så att, fan, jag drar in och testar om jag inte kan göra någonting inuti. Mm. Och, och det går ju sådär, kan man säga. Men jag tyckte ändå det var en intressant del att, att försöka sig på, i alla fall. Mm. Jo, ja, men jag håller med det var liksom han slår på en sida bryter handen och man bara okej okay. ja, det, det var en cool grej det enda som var surt med det här det var att vi inte fick något avslut jag ville ju se vad som händer det är, ja, jag ville exakt. bara se mer Så ja. de lockar ju väldigt in den väldigt bra även om som vi sa där alla stories inte är jättebra men hela bilden tycker jag de har byggt upp riktigt cool storyline runt mm, ja jag, alltså Jag hade faktiskt svårt och det här är en av Alltså, det är ju rätt många nummer, jag tror vi räknar ihop alldeles nyss innan, jag tror det är tio nummer totalt i den här samlingen mm. och det här är nog faktiskt den första som, jag, som vi har läst tillsammans som jag känner att jag hade svårt att lägga ifrån mig Nej, precis Man började läsa och man läste och man läste och man läste och så även om det helt plötsligt var ett, eh, jag läste ju på telefon, därför är det väldigt lätt att bara blippa vidare <tills> till nästa nummer också, mm. och Även om det varit ett nytt nummer och, och nya, nya liksom, äh, karaktärer som är huvudpersonen, mm. så är det fortfarande så att jag vet exakt vad det är som händer runt omkring. Jag vet att okej, okay, shit, okej. Okay, hulken är på gång, det här är det som händer. Hur ska den här karaktären ta hand om det här? Så att, äh, jag, det, det är verkligen skitsnykt och. Den, det, den här verkligen snörde in en väldigt, väldigt enkelt och väldigt, mm. väldigt snabbt dessutom tycker jag. Mm. Vad skulle du ge den för betyg om du var. Med tanke på att om vi drar den här bundlen om man säger då, eller den här samlingen, mm. alltihopa tillsammans, så. Hade man plockat bort delar av en, om vi säger så, så hade det varit en femma rakt av. Ja, okay. Men jag drar nog faktiskt ner det till en fyra är det nog faktiskt. Mm. För att vissa av delarna. Hade de är intressanta, ja. Men man hade kunnat gjort dem kortare på vissa ställen. Vissa moment hade de inte behövt haft med. Och... Den största grejen jag tänker på är nog fan... Det är den som fastnar i huvudet i alla fall. Det är just Ghost Riders lilla försök till att attackera hulken helt själv. Mm. Det, den scenen är fan helt meningslös. För att mm. man har läst... Innan så har man läst... Alltså gång på gång på gång hur folk har försökt gett sig på hulken nu. Och det går inte. Och lilla, lilla Ghost Rider kommer där och bara säger att jag slänger en byggnad på honom. Och tror på riktigt att det räcker. Mm. Det, det, det kändes... Ja, det var lite för enkelt. Det kändes som att det var lite för mycket utfyllnad så att säga, i delar av det. Så mm. att det, det blir en fyra. Absolut. För mig får den faktiskt bara tre av fem. Mm. Jag tycker inte själva storyn så är jättebra. Utan det är som Nej. vi sa, det är väldigt... Den ger en bra helbild ge mig intresserad att läsa mer och sånt där så på så sätt tycker jag det var bra att den gav mig så pass att vilja läsa och ta upp mer men mm. det här i hela jag tyckte inte jag var så här jag tyckte inte att stormarna var intressanta var för sig att det var mycket död tid och sånt utan det som var spännande det var ju när de var runt hulken Ja. men när de inte var runt hulken så var det bara en jävla massa snack hela tiden fram och tillbaka, fram och tillbaka fram och tillbaka och det tyckte inte jag var så intressant, det var kanske okej okay första gången. Det där med X och sånt, ja, men det var intressant hur de ska skydda professor X. För han är ju i den där gruppen tillsammans med Iron Man och alla de här som de vill se döda. Men han var inte ja. där och röstade iväg hulken. Det Nej, jag vet inte ensamt. Men sen har vi Shield och dit och Datton och det var bara snack fram och tillbaka och det hände som aldrig någonting. Så därför den får, jag gillar, hel, jag gillar helheten och jag vill läsa mer. Mm. Men som det där, det får bara en 3 av 5 av mig och det är ju bra ja. så det är inte jättedåligt men nej, jag, jag kan inte ge mer för att just, det var egentligen bara X-Men som verkligen slog tag igen Ja, ja. men eh, snabb fråga mm. eh, visst är det, vi har ju redan spoilat en del så att jag måste ställa en fråga till, mm. eller jag måste ställa en, en, en, en grej som jag varit väldigt intresserad av medan jag läste den, det var just under X-Men delen okay. Colossus mm. Vad är han gjord av? Oj. Är det Adamantium? Uh, nej, det är något annat har jag för mig. Jag tror inte det okay. ja. För det är väl äh, jag... obrybart. Även. Ex exakt min tanke också. Jag fick för mig att det, det inte gick att ha sönder honom. Nej, nej jag tror inte att han är samma som Wolverines klor och sånt. Jag tror i alla fall inte det, men det är någonting nej. hårt. Men det var också coolt att de, han kan inte förvandla sig till människor igen om han inte vill ha sina ben helt förstörda. Man bara, okej, okay, det är inte sånt. Vi, vi, alltså vi, vi kan ju spoila det och säga det att, att, att, att hulken ja vanskap eller vanskaper honom eller vad fan man säger. Han knäcker i stort sett kroppsdelar på, mm. på honom. Han ger och, honom T-rex-armar. Ja, exakt. Han ja, har honom T-rex-armar. Bra, bra beskrivning. och, och Det, det, det, det känns som häftigt att faktiskt andra nog för att hulken då vart ännu mer stålmannen lik mm. visar ändå att det finns kraft att påverka andra karaktärer man har trott var opåverkbara ska jag säga ja, precis och det är sådana här sköna grejer som tar upp. Jag har, aldrig tänkt, jag har alltid tänkt att ja, hulken är stenhård, jättestark. Sen att han har enorma helingskrafter och sånt, det har jag aldrig tänkt på riktigt. Men det tar de upp en väldigt bra grej här. Att ja, men vi måste skada dem här och här för då tar det länge tid för att honom måste hela sig. Och ditan. Och det, det var ändå det som jag tyckte var bra med Än, Nej, inte Ant-Men, det var Inhumans grejerna också. Han som mm. stal mm. den här medel som ska göra honom hulken svag. Som ja. Iron Man har. Det snor om de ena berättelsen och tar upp en annan så att Iron Man och på råpisk för att man vet att de har bytt ut. Det tyckte jag var jättesnyggt och såna där grejer så allt gick ihop jättebra. Det var bara det att det var så jävla mycket snack hela tiden. <laughs> alltså, men, men tyvärr den, just den storleken tyckte jag var skithäftig precis när du tog upp där mm. att uh, Iron Man har ju utvecklat några Nan nights eller vad fan det är som är som hjälper hämmar... från och sånt där. Ja men exakt som hämmar krafter. Alltså, mm. och för att hela universumet här va, är väl direkt efter Civil War ja, med, med hela den här heter, Mutant Registration Act eller vad fan det heter. Mm. Så Iron Man har ju i stort sett hållit på och lekt lådan och försökt eh, fimpa alla krafter om inte jag missförstått det hela rätt. Ja, det är väl lite så att det är väl det som är tanken. Ja, ja. Och, och, och, och jag tyckte det var skitsnyggt hela den här biten just att ena storien eller ena numret så är det någon som är inne och gör någon heist liksom på inne hos Stark som man tänker inte källa mycket på det då. Men ja, det var lite uppenbart så fort man förstod var det var han hade snott för någonting. Mm. Dock. Men ändå intressant snyggt i med resten av storyn också absolut men ja lite uppenbart mm. tyckte jag. Ja men det är läckert. Mm. Men det var veckans avsnitt då. Absolut. Eh, som sagt, det kommer ju inte bli någon nästa vecka för vi tar ett litet längre uppehåll. Men håll koll på våran Facebook-aboncomics, eh, facebook Facebook.com eller på Instagram-aboncomics så kommer vi höra när vi återkommer. För det kommer vi definitivt göra. Vi vet bara dock inte när. Men vi försöker satsa på sommaren. Och vill ni höra våra specialavsnitt så tror jag det kommer upp fredag eller lördag. Det eh, ska bli intressant. Men som sagt, tack för det här avsnittet så hörs vi någon gång i framtiden igen. Ha det gött. Hej då.